skriva till oss på adressen uh, jälarhånet box 42 021. Och ser posten sen 126 12 i Stockholm. Och så alltså box 42 021 126 12 i Stockholm. Det finns på rodsol.se. gå vidare i olika avdelningar det är ganska omfattande vi har en blogg som uppdateras mycket flitigt också när ni kan lyssna på våra netradio automatiskt där det är Gunnar 1.tk som kommer att spelas upp eller gå in på netradion.tk alltså Gunnar 1.tk så spelas vår netradio upp automatiskt eller gå in separat på man kan klicka där, netradio.tk. Vi har ett nummer också som är 634 252-1 Alltså 634-252-1 Vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk Annons1.tk Och uh, vi kan nå oss på jävlarodetsvavla Sverige.nu Gjärna hållat, Sverige, punkt Nu Nu ni. För det går ändå ut i moln då Den här... Ja du är välkommen Ja det är Kent till Ja men det blir liksom lite fel när du Ibland så kommer du in liksom En gång till va Ja När du pratar För det blir ju lite tokigt Det ja. var ja. Kent Andersson som ringer in röst hörs två gånger. Jag vet inte varför det blir så Men äh, sä säg dina åsikter i några minuter här så, så kan du få prata nu Ja jag kan ju bara jag äh, var ju lördags intervju med Jimmy Åkesson Ja, just det. Lyssnar du igen? Nej, nej. Nej, utan det var ju då Studio 1 Monica Sarenen, som Monica Saren intervjuade honom och hon koncentrerade sig på att eh, som jag talade förra gången när du hade sändning om att SD nu vill ändra på abortlagstiftningen från 12 veckor. Det, det är ju 18 veckor idag för att eh, men gör trende, ja, men det blir det liksom lite feker ja. och det där är under hon över eftersom 95% av till, då? Ja. Då, det görs förut tolvte veckan och 5% då är de resterande varför man ska ändra och hans svar var att vi ska anpassa oss till Europa ja men varför ska vi anpassa oss till Europa när ni också är motståndare till EU samtidigt ställer hon ju frågan och, och, jag, det är jag, och med har inget med och senare så kom det liksom det besynliga i det hela att man brukar alltid anklaga då SD för att vara någon form av fascister och nazister och alla möjliga gånger du Bra. hade sändning om, om att SD nu vill jag sa det, den här frågan att tänk dig att en ung kvinna som är alkoholiserad hemlös och narkotikamissbrukare och också psykiskt sjuk som ofta går hand i hand att hon ska ja, göra det, det, det före 12 veckan. För, eller att hon ska göra bort Om det är efter den 12 veckan. Jag svarar Jimmy och att hon bör föda sitt barn och då kanske adoptera bort barnet. Men det roliga är hela det absurda är det hela att hon resonerar ju precis då som den politiskt korrekta Pedro-journalisten är ungefär som vad steriliseringsförespråkarna gjorde på 30-40-talet i Sverige. Att människor med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 Det var på en kanal faktiskt. Jag vet inte var, det, ja, nej, det var det vi prata på. Ja, det var det som var det, det, det mer upprörande i det hela. Så jag får hoppas att man får vara med på eh, Ring P1 eh, på måndag och prata med Självmän Abrahamsson och ifrågasätta hur man kan ställa sådana frågor. Nu försöker ju de svärddemokraterna vinna röster hos kvinnliga väljare. Och att införa abortrestriktioner, jag tror inte det kommer vara någon, någon vinnare att få alltså fler kvinnliga röster. Jag börjar mer och mer undrar om Sverigedemokraterna håller på helt enkelt spåra ur. Det, det blir ju tokigare och tokigare. den ena konstiga förslaget efter det andra lägger de fram. Mm. Närmast eh, så det ska det bli intressant inte, att det genererade. Det förfrågar jag i Lindberg om, om de hade lämnat in något program. För det var ju en religiös... Ja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 Jag hör dig på ett öra beroende på att jag får bara in signalen på en kanal här vet du, Från den här telefonen Men det här går ändå ut i mono du, på 88 MHz Så det hörs ändå ut i radion men det är lite sen har jag mejlat dig på jallarornet Men jag får typer... bara tillbaka det hela tiden Det ska vara med GJ GJ, ja Får du tillbaka det? Ja, har du fått att mejl av mig? De har kommit fram till mig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 Jag hade ju en släkting som, han är avliden Alltså jag fick ärva arva pengar till honom han de flyttade ju till någonstans utanför Ljusdal där De köpte en fastighet och allting Han var ju handikappad då och skulle ha såna här ass assistentservice Du vet, assistenter ja. Alltså som, som, som en firma alltså Men han avled ju va ja. De fick ju lösa in hela fastigheten och allting Så fick ja. jag fick ju arva, arva pengar Faktiskt, två gånger också Det var någonting de hade betalat in för, för mycket i skatt Eller äh, äh, dragit för mycket i skatt på det va ja, det så var hette platsen? Ja, det var utanför Ljusdal var i alla fall så och, och det hade inget särskilt namn då Den där mamman äh, bor på Alnö utanför Sundsvall Men de har tydligen kvar en fastighet utanför Ljusdal fortfarande Ja Vi hade en, en arbetskamrat faktiskt som hette Anita på Stockholm central hon hade, hon hade sina föräldrar bodde uppe i Ljusdal där Så de brukar åka upp ibland med barn och allting Det, det är vackert där uppe Ja, det är jättefint. i något land Men Betyder... Nu ska jag åka upp sen i sommar Då blir det ju eh, spelmansfämmor där uppe på... Ja Det börjar eh, då med Bällspå Sen kommer Norrbo, och så kommer Bjuråker Och så kommer Gränsfors Och sen ja. blir det lite runt det, det, det, det, det. Ja. Ja. Jag ska faktiskt åka på en uh, spelmanstämma Nu på måndag nere i Södertälje Ja, ja, ja Det ska vara, ja, det ska vara i, runt den, I kyrkolokal Imorgon angående kyrkan Så spelar man upp värmlänningarna På Höga Lin Ja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 det det måste hela det bli eh, en försening Stockhol inte... Stockhol Stockholms närradio använder alltså ett system som finns i USA Som, som vi använder som heter, Shout, eh, heter shoutcast.com det, Och det, det går alltså till USA först Jaha, det, finns... ja, det är ju ganska märkligt det ja. Att man inte kan tala direkt ja. in i, in i alltså och kunna prata. Till exempel om man tar en, en närorestationsområde som Radio Haninge Ja där kan du ringa in direkt till redaktionen. Och så hörs det du i radion? Ja. Direkt va? Ja. Så då måste jag använda något annat system då då. Men det här går via internet det här. Ja, jo precis. Men till exempel om jag ringer Georg. Det, det går ju över vanliga... Ja. Och uh, dit kan man ju inte... Där kan man inte heller ringa direkt in till honom. Ja. ja. men inte där är en sändning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 Jo men det är, ju, det är ju likadant om jag ringer och, och pratar med Geo Om jag pratar och lyssnar på min Nej. iPhone i Horik till ex, exempel bort, Och blir det ju fördröjning på flera minuter Ja Man, man ska ju ja, det... kun, kunna höra Man ska ju kunna höra Där man pratar med i telefonluran Men det kan man, inte, man hör inte Geo i telefonluren Om man inte hör sändaren Nej just det, det är det som blir så tokigt Han har ju kopplat så att han måste ha radio, radio alltså. Ja Och det är ju tokigt kopplat tycker jag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 Ja jag var upp, äh, uppe i Hullsvall till exempel då och bryr i fördröjning på flera minuter Ja Man ska kunna höra Man skulle kunna höra det när man pratar med Inte i men det kan man ju inte Sju grader Vad sa du? Det var sju var grader. Var grader. Ja, var grader varmt När? Åttonde, nionde, tionde, elva, tolvste, trettonde Var är för väder nu då? Ja nu är jag ju i Stockholm igen Så nu är det ju hyfsat väder Aha, det var men, inte, men inte idag, i går var det kalasväder men idag är det sämre Här uppe det är det otroligt fint sådär. Ja. Jag har, ju, jag har ju sån här pollen Vad sa du? Jag har ju, ju pollenklåda pollen, ja, Jag har inga sådana problem tack och lov jag, ja. jag får ju snart nästan 5000 tillbaka från Skatteverket här nu i början på juni Så det är, det är nästan ja, 4625 kronor får jag tillbaka på skatten Ja, då Och sen som pensionär har man ju alltså 2,5 miljoner kronor på det här Vad heter det? PPM Eller PM va? PPM ja. Kåpan har jag också Ja men de pengarna får du väl inte ut nu? Nej, nej inte nu alltså när, Senare Ja Men ja, så, så, så, så här. Fram till en ljus. Nej men hur som helst ja, Nu får någon annan ringa in Vi ja. säger så då, Nationalismen. Ja, hej, hej hej. Jag undrar om det är en klok idé De kallar sig alltså för socialkonservativa va?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 För när kvinnor ska bli högutbildade och blir läkare och allt vad de nu ska bli sådant Då kan de inte vara hemma i 7, 8, 10 år va? För alltså, då hamnar de ju så långt efter återutvecklingen Så alltså, det, det går helt enkelt inte Så vad fräst nu en envisar såna här att försöka gå tillbaka till det här äh. den här tiden Socialkonservativt kallar man sig då Ja Ja Åkesson var ganska svag menar du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 som har LKAB, att man ska låta stora utländska gruvkoncerner göra sånt där. Det borde väl svenska företag själva kunna klara av. Ja. Men är det inte konstigt också att Jakob Wallenberg sitter i statliga LKAB-styrelsen? Jaha. Är inte det? Jag tycker att det är väl... Alltså man har den gamla visan, staten och kapitalet tillsammans,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 att det är uppdelat på lastbilar och personbilar Men alltså jo. Volvos lastbilar har ju tydligen Stora problem Och när det gäller U Umeå så sitter man flytta hela fabriken Det skulle beröra 500 personer eh, Tillverkningen skulle flytta söderut Alltså det, det är mycket det Att förlora 500 jobb uppe i eh, Umeå va? Jo det är det Men som sagt det blir, det blir mindre och mindre det och, och så byter de ut befolkningen Genom att de flyttar dit massor av, av flykt, Så kallade flyktingar upp dit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 Och samma sak här i Stockholm växer nu med 40 000 människor om året. Man håller ju snart på att bygga igen hela, gällda Stockholm. Det finns snart inga grönområden kvar eller någonting. Nej, sånt här, det reser åtminstone med mig. Det är vansinne. Man det är så att man får ju riva tomma lägenheter i Sverige. Jag hade ju lägenheter uppe Seter, där hade man ju rivet hus i Siggebo. Det hette Åsen. hade man också rivet hus, för de var ju tomma, så alltså kostar pengar att värma jo, upp. Ja, man får riva hus. Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm. Utan här, men här förtätar man istället så, att det starta, så blir det någon som Los Angeles. Och det vill inte jag bo i. Jag vill bo i, en, i Sverige och inte något annat. I, som en jävla kolonieområdet som de håller på att göra. Som till exempel när man har varit... Jag vet inte om du har varit i Los Angeles någon gång. Nej. nej en fasansfull stad. Alltså det är ju... Är, är, ja, det är liksom... Där, där är det ju bara det som villor som ligger överallt i enorma områden, eh, tiotals mil då som ligger runt om Det finns liksom ingen, det finns inget riktigt centrum i visserligen, men det är ju utspritt och... Nej, det där är jag ju rädd för. Hugga, hugga. I Märstad, där jag bodde i då, så bygger HSB ett höghus på 15 våningar nu alltså.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 Ja. Ja, vad menar du med höghus? Höghus har ju funnits länge i Sverige. Ja, men hur många våningar är ett höghus tycker du? Ja, sju, sju våningar va? Ja, jag bor ju... Det här är det fem våningar. Alltså, höghus för mig, då kommer man upp ungefär till 15 våningar lika. Då går det liksom till höghus tycker jag Vad heter det där som ligger i Nacka som ligger så där högt upp alla hus som där? Vad heter det? Det är ju på Alphydan. Ja, man, man kan se...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 Ja, det vet jag inte. Det var i alla fall det var ett år sedan nu ungefär. Jag tror hans pappa jobbade på Saltsjöbanan, sådär. Jaha. Han har visat bilder från Saltsjöbanan. Det har någon, hans far arbetade alltså en gång i tiden på. hur länge ja, han, är, sku... han har väl jobbat som ljudtekniker, vad jag vet. Ja, han har bott i USA och också och jobbat som tv-producent. TV vad skulle jag säga... Ja, det är så mycket alltså. Uh...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 Han stod inte på... Nej, jag tycker nog att det var ganska tråkigt. Jaha. Jag tror nog att... Jag lyssnar nog heller på... Eh, folkpartiledarna, Han verkar mer engagerad än vad Jimmy Åker sa. Det, vi har några partier här som ligger farligt nära 4%... 4% och och även, även under 4%. Men när sedan valet kommer så kommer de i alla fall över. Va? Men mellan valen så här så är... Till exempel, vi har ju den här Annie Lööf. Annie Lööf. Men hon är ju en katastrof. Alltså det. Ja, det så, där har ju Sverigedemokraterna Jag tror att Sverigedemokraterna tar Många centerväljare idag Och så har de Kristdemokraterna Och även där får man röster ifrån Och Jag tror inte man får några röster från Folkpartiet och man får inte några från Vänsterpartiet Socialdemokrater får man nog röster ifrån Men Man måste helt enkelt engagera sig Mer i frågor.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 men han skriver motion efter motion efter motion och kommunledningen alltså så att säga, de stora partierna där, det, det går aldrig igenom alltså, aldrig han kan, nej, nej. han kan skriva många motioner som helst men det är de klubbar bara ner alltså Ja motioner är ju det som man gör i riksdagen det kommer in tusen mot tals motioner men allting ja. tar sig bort och det är väl det som är tråkigt att Notioner borde ju egentligen kunna bli en debatt för det är därför som vi har en massa olika riksdagsmän. Det är ingen mening att ha till de här 49 stycken. Man kunde ju helt enkelt dra ner det där till att man hade 10 stycken ungefär i varje parti. Han vill ha en större grej här med flera orter och bilda då Glesbygdspartiet. Jag kan nämna två saker att Hedemora kommun hade en proteströrelse mot att flytta turistbyrån till tågstationen i Hedemora det var 3000 människor som skrev under att de ville inte flytta på turistbyrån men kommunledningen sa att vi flyttar ändå på, på turistbyrån och sen uppe i Långsytan så, så lägger man ner högstadiet och barnen måste åka bussar varje dag nästan 3 mil ner till Hedemora och det var 1000 människor som skrev under att inte lägga ner högstadiet i Långsyttan men ändå gör man det Ja, för att vi har ju inte, vi har ju inte som i Schweiz. Vi har ju ingen där, vi har ju en parlamentarisk demokrati så att säga. Eh, att vi, ja, vi har folkomröstningar i Sverige, de är alltså rådgivande. De, ja. är, de är alltså inte beslutande. ja de kan bli beslutande om, om det går, om det är två val emellan va? Jag bodde i Sigtunga kommun och där hade man något som heter rådslag.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 För det önskar jag att det skulle finnas ett politiskt parti som gick till angrepp mot den personliga integriteten. Att man lätt samköra de här registerna som finns. Skatte och brottslighet och allt vad det är för någonting. Man skulle kunna säkert sänka skatterna med 5% överlag om man bara gjorde på så vis. Vad har du för åsikter när det gäller att alltså? man lägger alltså ner hela fabriken i Sverige och flyttar utomlands?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 Jo men det, Norge är ju inte med i EU Nej Stället har de med i någonsklausel Så de får ju betala väldiga summor till EU i alla fall För att kunna ha handelsförbindelse med dem Hur kan det komma så att allting är så jäkla dyrt i Norge Så att de åker över gränsen till Sverige När de har så mycket oljepengar kan du förstå det De här oljeintäkterna från oljan Ja men där har du ett exempel. De har alltså en massa olika tullar och liknande då? Aha.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 Nej men som i Siktorna till exempel så brukar jag gå och cykla för att få, få motion till en pizzeria som har bytt ägare. Och där hade, kunde man ju få eh, till exempel rösbätta och, och, och, och sånt. Jo, jo men till exempel rödspätta det ju... Men om du, om du vill ha... När åter sillbullar sist? Ja. Nej, det har du inte sett på år och dag. Förut... Nej. När man jobbade när man var till, när jag var för 40 år nu ungefär Då fanns ju alla de här Kan man säga ölkasser och liknande Ja just det När det var steksalt till och det var grötfrukost och sådant så. ja. Det är ju helt fått, det finns ju inte längre Nu är ju kaffe latte klockan sex om också Ja, cappuccino Ja men all vår egen kultur, den har liksom bara Den bara, den bara försvann Ja Och därför skulle man önska Men jag har aldrig hört en Sverigedemokrat prata om sådana saker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 Dagens äter likadant. Idag åt jag visst ingen för det, men ja. annars är det ju det man ju får, ja det är, det är gamla utbankade vinersnitslar och, och sådana här saker. Den ja. svenska husmanskrossen har försvunnit. Jag kan berätta en sak till exempel, i Hedemora, där är centrala Hedemora Hedermora är ju större än Långsötta, men Hedemora är inte så jättestort, det bor ju cirka 6000, men jag kan alltså räkna till Hela tio stycken pizzerier I, när i centrala Hedemora. De ligger, de ligger alltså bara Kanske 150 meter mellan varandra Vissa, det är alldeles för tätt Alltså, det är tio stycken alltså I centrala ja, det Hedemora. Är, det är orimligt, och ja. det verkligen att de här kan gå ihop sig Nej, Man måste jobba svart för att få det hela att funka Ja Och sen, det är samma sak som att Om du går på ett sjukhus idag Och ska få det finns ju mycket utredning som jobbar där, men en, en stor del utav den invandrade befolkningen den är sjukare den är till svenska befolkningen. De behöver mer vård. Men man har lyckats dela i svenskar, de tror att utan invandrare så skulle den svenska sjukvården falla ihop. Det är precis tvärs På 60-talet fanns det 10 000 läkare i Sverige. Idag finns det 33-34 000. Oj då. Ja.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 ett medgivande att sjukhuset i Hudiksvall ska få se mina journaler. Jag menar, det är väl en självklart att sjukhuset ska kunna se mina journaler. Vad gjorde du uppe i Hudiksvall förresten? Vad du? Varför var du uppe i Hud Hudiksvall? Jag är hus uppe i Hälsingland. Har du ett sommarhus där? Nej, mina, mina morföräldrars hus. De är ju borta för länge fram, men huset står ju kvar. Jag har en halvbror som är begravd i Bollnäs med sin flickvän. De är döda sedan flera år av ett mångårigt alkohol och narkotika missbruk. Jag tycker det är fruktansvärt, va? Ja. Men hur länge har vi pratat nu, Edun? Vi pratar ju nästan en halv. Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU... ...uppmanar till en nätfight mot så kallade rasistiska kommentarer på internet. Vi har här idag träffat en som deltog i fighten. Då, hur tyckte du att fighten gick? Vem vann? Jo, det började ju med att jag gick och tog lektioner och sex på skolan. Fick lära mig vad högerextremist är för någonting. Förklara, vad är en högerextremist? Jo, högerextremist... Det blir man om man tycker om sverige sälja svenskarna. Eller att svenskarna ska få bestämma över sitt eget land. Gränsen där är ganska fin. Till exempel. Hej, det du på Sverige lagsport? Är det för många svenskar i laget? Ja, då är du rasist eller högerextremist. I, I fotbollen har vi faktiskt slatan. Så det tycker jag vi kan heja på Sverige. Utan att bli kallad för rasist. Som sagt. Fajten blev då igång då Vi gick in med full styrka och vi tänkte Nu jävlar Sen var Det helt svart för mig några timmar De öste över oss argument Efter argument och vi hade inte en chans Vi fick panik eller Vissa Vi sa och ville bara gå hem Så så slutade det hela Men jag tror att en dag Då kommer vi att ha ett riktigt bra argument mot dem hade ja, vi inte den här gången. Gärna har med och skrivit flera böcker. Han har varit igång med en tabloidsatsning här inför valet. och eh, Han är initiativtagare till eh, en tidning som heter Blåga och frågor som finns på nätet som vgf.nl med ett väl utbyggt samlat material med massor med fakta och statistik för eh, alla som vill veta någonting om. De gångna årens framväxt av månkulturen i Sverige. Hon naturligtvis så skriver Janne Med regelbundet i Natural idag sedan ett par tre år tillbaka. Nu tror jag säkert Janne vill berätta mera om både sin tablysatsning här efter valet, om sin vitbok och andra nya projekt. Välkommen fram, Janne Med. Så, I det politiska arbetet så är det viktigt att ha förebilder Vi har väl i för sig alla våra mänskliga begränsningar Och når väl inte alltid ända fram Jag tycker ändå det är viktigt att man försöker ta ut en kompassriktning Och vet åt vilket håll man vill försöka röra sig inom politiken Och då är det bra med förebilder det här är Det här är min förebild en busken Den kan se oansinnig ut Men den bär på viktiga egenskaper Den är envis Seg Och uthållig Den står kvar Även i smålblåst Den är Flexibel. Den kan tillfälligt böja sig Men den ger sig aldrig Den fortsätter att kämpa Militären kan ju sig i termer av att man ska gilla läget Det betyder inte nödvändigtvis att man tycker om det man ser Utan det betyder att man försöker göra en saklig utvärdering av situationen jag vill här börja med att försöka så att säga gilla läget beträffande den nationella motståndskamp som vi har att bedriva för att försöka rädda Sverige. Man skulle också kunna uttrycka det som att vad vi har att göra, eh, att klara av, är att bekämpa en extremism. ställer sig EU är Fredrik Rangfeldt, vår statsminister moderatledaren, demokrat efter överfallet på Sverigedemokratern David Arnold i Malmö före valet, så blev ju Rangfeldts kommentar att man ska inte bli förvånad när sådant händer eftersom det gäller personer som har den verklighetsbilden att det finns svenskar i en eftervalsdebatt, alltså några veckor senare, hade ytterligare en Sverigedemokrat blivit utsatt för våldsdåd. Det var Isaissa i Göteborg, han fick motta 18 knivhugg. Och Fredrik Reinfeldt var på publicistklubben för att debattera med bland annat Sverigedemokraterna. Han raljerade då över att Sverigedemokraterna känner sig kränkta och tycker synd om sig själva. Därmed så visade han ju inte bara en brist på rent elementär mänsklig empati han manifesterade samtidigt ett direkt förakt för demokratiska principer det mångkulturella samhället är spännande och intressant och i förhållande till invandrare ska vi vara mera öppna och tillåtande nationalismen är ett gift allt enligt Reinfeldt Wikileaks dokument har ju nu avslöjat undfallenheten från den svenska regeringens sida i förhållande till USA. Men även Wikileaks dokument förutom så är det ju allom bekant att vi har svenska soldater i Afghanistan. Jag tycker alltså ordet i sammanhanget som fångar hela situationen det är långsökt att vi ska skicka svenska soldater till andra sidan jorden för att delta i vad som i grunden är ett angreppskrig från USAs sida. Det som sker nu ligger helt i linje med uttalanden från en unge Rangfeldt år 1993 som upportförande, han hade då skrivit skriften för sovande folket där han deklarerade att välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Den måste alltså avskaffas. Och det är väl just vad han nu är färd med som statsminister. Sedan Reinfeldt tillträdde som statsminister 2006 så har som vi vet antalet beviljade putt legat på rekordnivåer varje år. Med en sån bidragsinvandring så utsätts ju välfärdsstaten för påfrestningar som i längden blir fullständigt omöjliga att klara. Internationella avtal och konventioner att det inte finns något nationellt handlingsutrymme att bedriva någon annan politik än den som regeringen just nu bedriver. Fult så illa som Ragnstedt hävdar att det är vill jag inte tro att, att det är ännu i varje fall. Eh, våra grannländer Danmark och, och Finland tycker jag är ett exempel på det att det går faktiskt att bedriva en annan invandringspolitik de har ju undertecknat samma avtal och konventioner som Sverige har gjort. Men Rangfälls uttalande är intressant därför att det speglar en viljeinriktning från hans sida. I handling har han också, som vi vet, medverkat till att begränsa vårt nationella handlingsutrymme. Det var han som reste ner till Lissabon tillsammans med Cecilia Malmström år 2007 och undertecknade Lissabonfördraget över svenska folkets huvud. Ett för fördrag som ger ökad överstatlighet. Nåväl, det handlar inte bara om invandring, det rör sig om en mycket bredare offensiv mot välfärden, demokratin och nationalstaten. Där har vi det Den andra värnplikten har avskaffats Och det militära försvaret har skrivits ner Så att det nu är mest bara symboliskt Mot monarkin pågår sedan några år Ett allt intensivare kampanjande Varför? Jag ser det som en, en del av en allmän offensiv mot allting som kan symbolisera nationalstaten det finns många inslag med en gemensam nämnare nämligen samhällsupplösning det vill säga kriminaliteten och otryggheten, olika diskrimineringslagar bögeriet genusköret och diverse pk där det aldrig saknas projektpengar där har vi takt igen jag hoppade över några, annars hade det blivit en timmes föredrag. För att eh, för gilla läget lite till, så att säga, innan jag kommer till saken. Till sitt förfogande ha, har pkoiterna, massmedier och skola, plus i stort sett varje större organisation. Fackföreningar och kyrka, intresse och välgörenhetsorganisationer. allt har de politiskt korrekta mer eller mindre kapat, kidnappat. Så att de har avlägsnats från sina ursprungliga syften och egentliga mål. Det man såvitt inte har i form av faktaargument kan man kompensera genom en överlägsen eldkraft. Här ingår även det som ska föreställa underhållning, till exempel tv-filmen Drottningoffret. Det jag tycker ett mer passande namn vore Sanningsoffret. Bara några veckor efter självmordsbomningen i Stockholm och attentatsförsöket mot så ger man en bild av att det stora hotet utgörs av så kallade högerextremister vilka i filmen slår det ihjäl invandrare och skjuter ledande politiker. Sedan använder man det begreppet högerextremism som beteckning på människor i verkligheten i Sverige som bara bedriver ett helt och demokratiskt arbete i opposition mot en galen invandringspolitik. Vad har vi då sett emot? Vad kan bidra till att vår motståndskamp blir framgångsrik? Ja, det stämmer inte med bilderna här, men allmänt sett så handlar det om att bryta rädslan att åstadkomma en organisering. Vi måste bli fler som vågar tala öppet om vad vi tycker och tänker och agera tillsammans. Vi måste få igång en rörelse. Nej, det tar vi tillbaka. Det var där jag skulle Konkret så vill jag alltså här tala om tre av mina projekt, det vill säga ett mina filmer, två vitboken, boken, tre, tre tablyprojekten. Genomgående handlar det då om att övertyga och aktivera människor, ett opinionsarbete och ett organisationsarbete. Då jag först röjar vi en underliggande fråga. Hur ska vi or orka? Varifrån ska vi hämta kraften? Om jag får utgå från mig själv så får jag tillstå att i ett skede så höll jag på att säga krokna. Några frågor startade vi. 1994, en tidningsutgivning för att få igång en saklig debatt om invandringspolitiken. Ganska snart så fick vi märka att det utrymme som vi kunde lyckas få i media var att försvara oss mot anklagelser för att i princip vara onda människor. Och ofta fick vi inte ens det utrymmet, det var inte alls självklart att få in några genmälen. Summan av detta är att vi hade små möjligheter att påverka den bild som gavs av oss i media. Det var andra än vi själva som avgjorde hur vi skulle uppfattas av allmänheten. Kring 1996-1997 kändes det därför ganska hopplöst och det var svårt att se någon annan väg som ledde framåt. Räddningen blev inte dänt. Genom den webbsida som BGF startat 1996 kunde vi nå allt fler resare och vi kunde bygga på med allt mer material. En annan faktor som gjorde det svårt att lägga av var ju kunskapen och insikterna som vi hade förvärvat. Det går inte att göra i ogjort. När man vet hur förljuget media agerar, vet vilka orättvisor som drabbar vanliga svenskar och vet hur det går ut för med vårt land, hur ska man då kunna bli passiv? Tillbaka till frågan, vad kan ge styrka och uthållighet? Det bäst grundläggande har jag indirekt varit inne på, övertygelsen att i sak var den som har rätt. Uh, där kan vi konstatera att våra motståndare gör det lätt för oss De anför aldrig några argument med tyngd De, stannar i praktiken, de, lä de lämnar i praktiken och går. Vad, vad de kommer mest med är tillmälen För mig bekräftar detta att vi som har, det är vi som har rätt Sanningen står på vår sida Och för andra så har vi blivit många nu Som kan ge varandra stöd och inspiration det finns flera framgångar att notera. Det har startats massor av bloggar och andra webbsidor med mycket duktiga skribenter. Nationell idag har blivit veckotidning. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Invandringskritiska böcker säljer bra. Och det händer mycket i andra länder, inte minst Danmark och Tyskland. Utan ett moment är att, som kan ge styrka är att vi har tillgång till nya medier. Och i första hand talar om internet där material kan nå en var som har en dator internetuppgådning och hittade sidan. Eh, framförallt så ger den nya tekniken möjlighet att tillverka filmer. För min del går det här tillbaka till 1980-talet då jag tillverkade DV-serier. Det vill säga alltså ljud på kassettband och sen så stillbilder att komplettera med. Och redan då så drömde jag om att någon gång kunna till att göra rörliga bilder, alltså videofilmer. Men det hade ju krävt tillgång till en väldigt dyr avancerad Reducerar det fanns inte i en rekord. Och nu, helt plötsligt, så öppnas alltså alla möjligheter på det här. Men dels kan man snabbt reducera ihop filmer, som bara med knapptryckning kan man göra dem tillgängliga för i princip hela världen. Så att där vid lag så kan jag tycka att där har min dröm gått i, i verklighet. Och eh, mer konkret så handlar det då om att jag gör eh, två typer av filmer. Det så kallade fredagsfilmer, mitt sagt.